El Carreragina 8. unitatea. Atarian 3. Nik uste dut atarietan estela usain txarrik egongo. Alde batetik zikindu eta kiratxa sortzen duena, zabor organikoa da. Usteltzen dena alegia. Antesatekoan zabor organikoa kubo itxi batean ateratzen da eta ondo itxita dagoenez, estu usain txarrik botatzen. Orain arteko sistemarekin berriz, plastikosko poltsa batean dena nahazita ateratzen dugunez, kiratxa ikaragarria da. Bestetik, kaleko edukiontzia ez bezala, kuboa norberak etxila eraman eta garbi mantentzen du. Eta beraz, ez du kiratxik botatzen. Gainireko ondakin natalek ez dagoeten materia ustelkorrik. Eta ez dute ez ikintzen, ez kiratxik botatzen. Atesateko bilketa puntuek garbitasunari dagokionez, estakoate zer ikusirik orain arte zabora biltzeko guneekin askoz garbiago egoten dira. Hala ere, etxean kiratza izango dugu. Orain arte egunero jaisten genuen zaborra eta etxeen ez genuen bateri usainik. Sistema berri horrekin ateratzen dugun arte izan beharko dugu etxean eta zaborraren arabera batzuetan kiratza jasanezina izango da. Naiz eta etxean bi iru egunez eduki, ontziaren tapa irekita guzten bada, epe horetan ondakin organikoa ez da usteltzen eta ez du botatzen. Nik ez dut oso garbi ikusten, gainera ez du guaztu behar estetikoki ere herria asko aldatuko dela. Estetika aldetik zerro betua dagoela aitortuta ere, inpaktua ez da horren bestera inokoa. Zintzilikarioak jartzean leku diskretuak obesten dira, eta poltsak eta kuboak ordu gutxiz egoten dira bertan. Sentitzen dut, baina denbora gainean dugu, eta bukatut zaten manbiarko dugu gaurko saioa. Mila eskerretan nahi duzuen artean.